Jean-Claude Iriar Bayonako erriko da, abiron bayone rugby elkartearen dilu zain, rugby eskolaz eta gazte eta zarduratzen da elkartea obeliziki, miraritzekilako ustarketaz izan den konsertazio eskasa, salatzen du, ez baitira bere elkartean deuzeren jakinean emanaka izan, errespetu eskasa eta desmarsia hundiak eginen dituela aferraunek, dio Jean-Claude Iriartek mauleko espartinari interesatzen gira goizuntako berri xailetan zeren hize edo endikator geografik izeneko labela eskulatu nahian eta eskulatzeko desmarchetan da maule, el burua da, bistadena emengo eko izpenak bestieta ikarriki beiztia, sinako espartinatik adibidez eroslek argiki ikus desaten zoinden hemen egina den espartina, ondorio dioz salmente emendazia eta lurraldearen promozione egitea, espero da jakin, maulen, sei espartinari ikile batirik laura, egungo egunianan. Kataluniak edo eskuziak ozen errantzuten gizan, eskualegiak ere, erabakitzeko eskubidea baduela, pentsatzen eta alagikatzen du, gure esku dago izaneko dinamikaka. Eskolegiak baduela erri nortasuna eta bere geroa deliberatzeko eskubidea, horren kalira, jaz, jende kate luze bat antoratu zuen, gure eskuk durangotik iruñara, orai beste mobilizapen bat deitzen dute, jendek oialak joshiditzaten ditzaten lanaren simbolo giza Ekainaren egoita batian, bada beste nagusia bai eta ego euskal eriko gaineateko lau hiri buruetan, haste hondakortan e, eta haste hondakuntan izan da, haintzen guztu bat, endaia, ziburu, xaran edo azparnen, egitaldi desberdinak, egin baitira, intza ostolazan, toatzeilea. Bueno, erabakitzeko eskubidea zabala da, erabakitzeko eskubidea da, ez er, justuki ez erabakitze eskubi, erabakitzeko eskubiderek zaitea, ari ez instituzio, berezko instituzio bat izate hortan, ez erabakitzeko eskubiderek ukaitea iparraldean, e, Euskadaen Arloan, e, Ustaritzeko Rikotxerak, e, Deliberatzen Dolarik bizkuntzetan, e, E, funtzionatzea, eta, eta ikusten dugu, ez dugula erabakitzeko eskuidirik, ezen ez eta orain, abian den basoa izango genortan, euskaraz e, komposatzea azterketak egiteko ahalik, ez dugula, ez dugula erabakitzeko eskuidea, guzi hori da erabakitzeko eskubidearen alde izaitea. Eka inaino gehiago eta batetik, aratago beharko da pentsatu ea dinamika honek segitzeko beharra duenez eta nola problematika hori nola iparraldera tegokitu. Ez pada iparraldean ere etekin bat ateratzeko edo indartzeko jadanik abian diren aldarrikapenak aldarrik ez du bere zentzuri gizanen. Eta bestalde munduan barriatuak diren eskualduneri emaiten die hitza, hilabetean behin, igande hatxaikin proposatzen dauz egun, zorsier realdiak zuzenian, eman gizunak, bere amarrgerren urtea, ospatu du ondizki eta ederki barda, euskal iratietan eta kanaldu den zuzenian, horremater diz, euskal diaspora, eta bai honak euskaldunek batekin dute, konekzio zuzenak egin dira adibidez Patagoniako, euskaldunekin urte betetze ospakizun polita izan da, girotxua, eta saio hori barda hotxekin bala ima dozue, dakin, uh, entzun gai Ezaren dela Euskal Higatietan gauratxian, behat ziontaik goiti Eta itorzerrie azkaindarrak ere mandu, larumata txaldian, sibero lapurdi eta basen afarroko Amalau eta emezorzi urteko arteko, arteko enbertsu xapelketa e, Keinaren egoita zazpian, orion ospatuko da, gipuzkoan Euskal Herriko eskolarteko finala Eta untan parte hartuko du, naia zazkorekin, bihauek izanen dira, iparaldearen ordezkariak kilolememaitzazu maiit hogeitaraziko ditugu bururazeko le, elina lehiak eta abiatua dela armmen deitzen lehen bi partida da hartzo lanberg naek irabaziote berroi ohgeita beattzen t Jauzspe Bilboin kontra e, Bilba horren kontra eta bi mendik irabazi etxe begi eskurren kontra berroi hogeita Hamauhau eta arratsaldeuntan garatenian bostontan Gonzalez eta bolletbel txari dira agir eta Lazkan horen kontra eta buruzburuka e, bigen mailan profesionaletan ezker paretan txapellduna deitzen da, Esteban ban Victor orrainino ezagutua ez den izen bat Egiosakoa da eta finala irabazi Iker, Irabarria, Gipuzkoagaren kontra, Ogoitabi eta Amaseia. Eta Rubian, Ogoitara ziko dugu, Angelu, Aez Baiona, Urruñak, Galdu dutela eien uh, finala erdia, Frantziako xapelketa ina, Bakotxabere mailan, Irabazle bakarra izan dela, Mendikota, Aulaugaren mailan nahi da, Mendikotak zorzi uts irabazidu Saint-Julien de Joluboaren kontra eta Horts, Frantziako xapelketaren finala Jokatuko du, Siberotar taldeak.